És nyár elején kezdtünk, végig mentünk versről versre, itt vagyunk a végén. Lapozatok Bibliátokban, ha van, az ötödik fejezetre, és a 13. tizenharmalik verstől fogunk folytatni. Jakab 5.13-tól. De mielőtt uh, belemegyünk ezek, ezekbe a versekbe, hagyd... Adjak megint a nagy képet. Jakab írta ezt a levelet. Ő Jézusnak a fe, fél testvére volt. Ugyanaz az anyukája, más apukája. Amikor Jézus nyíltan szolgált, úgy nézett ki az evangélium bizonságtól, hogy Jakab nem, nem nagyon hit Jézusban. És az, az teljesen várható, nem? Talán, talán nektek is van egy bátyád, talán tiszta edőt, de amikor ő körbekezd, uh, körbekezd menni az országon, uh, olyan dolgot mondani, hogy ő Isten, ő egy az atyával, és illenő őt imádni, talán mi is kérdőjelezne? Na bátyám, létszik, mi együtt nőttünk föl. <gül> és talán Jakab ilyen volt. És, um, és nem, nem annyira hit Jézusban. Bár a levele alapján szerintem lehet tudni, hogy Jakab sokszor ott volt, amikor Jézus tanított. Talán az elején ő ott volt. Körbe ment vele a, a, a bátyával, aki rabbi és tanított. És, és hallotta. Például a, a hegyi beszédét. Máté evangéliumában van. Legkirályabb leg prédikáció, ami valaha volt. <gül> Máté 5-6-7. Menjetek haza, óvasatok el. Jakab abból szerez sok anyagot a levelére. De tök jó, hogy, hogy Jézus nem hagyta az öcsét hitetlenségben. És Pál írja, hogy miután... Krisztus feltámadt, ő tartózkodott itt a földön még 40 napig, és azon a 40 napon ő körbe és megmutatta magát a barátainak, a tanítványainak, és különösen Pálírja és Jákobnak. És képzeld el, hogy milyen találkozás volt. Öcsém. <gül> Öcsém, itt vagyok. Legyőztem a halát. És, és, uh, és Jakab hívő lett. És nem csak akármilyen hívő, de azt mondja, hogy Jeruzsámi gyülekezetnek egy oszlobos tag lett. Amikor volt egy uh, vita arról, hogy mit csináljunk a pogányokkal, a nem zsidó hívőkkel, nem Pál volt, aki írta a teológiai levelet, hogy ez, ez a helyes teológia. Nem, nem Péter volt, nem egy másik tanítvány volt, nem Jakab volt, aki írta a levelet, hogy ha pogány hisz Jézusban, nem kell először zsidóvá válni. Nem kell a törvény által üdvözölni. Egyszerűen Jézus kegyelem által. Akkor ez az író, és ő írja ezt a, ezt a levelet kb. 12 év a, Krisztus feltámadása után. És ez az egyik legkorai levél, amit valaki írt az egyházra. Igazíteni és magyrázni, hogy kell élni ez, ebben a világban. Akkor ez egy, ez egy fontos levél. És Jakab, ahogy, ahogy látunk többször, ő ír... A, problémások idén. Ő ér egy olyan időben, amikor keresztények szenvedtek. De hadd kérdezem ezt, van olyan idő, hogy keresztények nem szenvednek ebben a világban? Ha nem, talán túl, túl barátságos vagyunk a világgal. Az igazság, hogy Jézus azt mondta, hogy engem utáltak, titeket is fognak utálni. Problémák lesz nektek ebben a világban. Idegenek vagytok, És tartoztuk ebben a világban. Problémák lesznek. De különösen volt problémák Jakab idején, hogy az egyház, ami nagyjából zsidó környezetben volt, már kezd szétválni a judaizmustól. Lehet mondani, hogy, hogy a pünköstkor, az egyház megszületett, de talán eddig egy olyan szoros kapcsolata volt a júdeusmus só, so, hogy mint egy baba, aki, aki főleg az anyától, Meg ne, még nincs elválasztva. De idén Jakab írja, és szerintem az az elválasztás már, már kezdődött nagyon erősen. És üldözés volt a keresztényeknek a zsidoktól, tól majd később. És Jakab írja, ha szenvedtek, akkor öröljetek. Jézusnek van lehetősége valami szépet csinálni a ti életekben. Az a, az a kontextus. Az a kontextus. Múlt, múlt héten különösen mi néztünk uh, pár Dolgot, amit Jakab írja a hívőknek, hogy hogyan kell viselkedni, amikor problémák vannak. Mi néztünk többféle problémák, hogy miért, miért szenvedünk ebben a világban. És Jakab azt mondja, hogy ne, ne add föl, tartsd ki. Azt mondja, hogy ne, ne, ne panikolj. Sokszor ezt csináljuk, hogy jó, jó, jó, türelem, türelem, nyugi. Ja? Én tudom, hogy én is éreztem a, mostanában az, az új egyházi törvényel itt Magyarországon, egy, egy kis panik a szívemben, hogy, Én kiakadok. <gül> hogy, hogy, lehet... Egy kormány, egy... Egy állam fog határozni, hogy mi egyház, mi nem egyház. Ez szerintem az, az nem az ő dolguk. És én tudok kicsit panikolni, vagy, vagy indulatból reagálni. Szerintem mi akab azt mondani nekem, hogy nyugi törelem. Isten munkálkodik. Isten munkálkodik. Azt mondja, hogy ne zúgolódjunk. Tudjátok kedvenc magyar szót. Zúgolodás. És a nagy igent, amit mondott múlt héten, a nagy dolgot, amit kell csinálni, az, hogy várjunk vissza Jézust. Sokat beszéltünk Jézus dicsőségéről múlt héten. Dicsőség vár ránk, és azért türelmesen, Ki tudunk tartani ezt a 70 évet? Bármilyen szenvedéssel. És ma fogunk megnézni meg egy nagy dolgot, amit Jakab mondja. Azoknak a hívőknek, akik szenvednek. Különösen. De ahogy mondtam, ki ez a hívő, aki nem szenved, aki nem szenved valami szinten, betegségben, vagy Nem hívő családdal. Szenvedünk sokszor a múlt bűneink miatt. Vettünk csomó rossz dolgokat, és vessünk azokat a dolgokat. Szenvedünk. És szenvedünk azzal, azzal, hogy, hogy, hogy, hogy ismerjünk fel, hogy ez nem, nem az otthonunk. Nem tudom, hogy volt már nektek honvágy, vágyatok. Én Keményen tapasztaltam honvágyat ezen a földön. Én 21 éves voltam, amikor idejöttem Magyarországra. És azelőtt talán, hmm, talán max egy hónap voltam távol otthonról. És idejöttem, és tudom, hogy két éve nem, nem megyek haza. És visszanézve, tényleg kemény évek volt nekem. Én Nagyon önsajnálatos voltam, egyedülnek éreztem magam, volt olyan idők, amikor csalódottam mindenkiben, magamban, az egyházban, voltak olyan kapcsolatok, ami elég keserűek voltak, vagy nem, nem tisztességesek voltak. Én tudom, hogy mi az az érzés, hogy áh, vágyom hazamegyek. És ti is tudjátok. Mentek nyaralni, és, és bár jó volt a nyaralás, vágyod vissza, hogy megint a saját ágyomban mm. aludjak. És yeah. mm. azonban nevet, szerintem ő tudja, miről beszélek. De, aha. De figyeljtek! Van egy igazi otthonunk. Van. És azokon az éjszakán, amikor a saját ágyodon fekszel, és akkor se érzed otthon magadat, akkor se érzed, hogy ez, ez az én helyem, akkor amikor se érzed, hogy, hogy minden rendben van, tudnatok kell, hogy van egy, egy otthonod. És mész arra. Dicsőséges. jó lesz. A másik nagy dolgot, amit Jakab mondja, és ez a mai téma. Ha szenvedsz, főleg ha szenvedsz, ha nem szenvedsz, akkor is, mint keresztények, keresni kell igazi lelki közösséget. Keresni kell igazi lelki közösséget egymással, más keresztényekkel, és arról fogunk beszélni ma, fogunk kicsit kifejteni ezt. Lelki közösség, mi szoktunk mondani, hogy ez a Julie, az, az az egyház, az ez, <gül> amikor összejövünk, Bár dolgot um, mondom, hogy ez a közösség, uh, hogy, hogy, hogy milyen és milyen nem. Ez a közösség, ez nem egy, ez egy klub, Tudod, mi nem Egy igazi keresztény közösség az, az nem egyszerűen egy, egy földi klub, ahogy összjövünk és bégekről beszélünk. Hogy igéke, igékeket, igéket cserélünk, mint, mint bégeket, ugye? Nem egy bélyeggyűjtő klub vagyunk. Oh no! Köszönöm. Nem egy, nem egy klub vagyunk. Nem vagyunk egy a kórus. Megint kardtam használni ezt a szót. Mert ugye, mi szenvedünk ebben a világban, akkor keresünk, keresnünk kell másokat, akik ugyanazzal szenved, és zúgódunk egymással. Sőt, egy kórust alapítunk, sok fellépésünk lesz, amikor a közösség jön, tapsolnak velünk, és énekelnek velünk a dalokat, mert ők is tudják, hogy kell zugolódni. Nem, ez nem egy zugoló korus. Ugye? Ha esetleg nem tiszta a fejetekben Isten véleménye a zugoldásról, valami a panoszkodásról, akkor legyetek szívesek, olvassatok az oszövetségben osz Izrael népe történetét, főleg amikor a kijöttek Egyiptomból. Zugolottak, panaszkodtak. Isten soha nem mondta, hogy ja, tényleg, elfelejtettem a vízről. Ja, elfeléztetem a húsról. Ja, tényleg. Uh. Nem próbált um, csak halkítani a népet, ahogy mi szoktunk a gyerekkel. Ha csendben maradsz, akkor adok cáfánt. Ugye? Ha csendben maradsz, akkor majd adok egy kis cukorkát, egy kis kenyeret, mennyből nem. Isten a panaszkodásról, zúgolódásról mindig, mindig, uh, mindig ítélte. Mindig azt mondta, hogy ez hitetlenség. Én tudok ezeket a dolgokat adni neked, csak kérni kell. De amikor zúgolódunk, azt jelenti, hogy mi nem hozzámegyünk a kérésünkkel, inkább mi megoszunk. A, a csaladottságunkkal. Mi megosszunk a fájdalmakat másokkal. És az, mint méreg hat másokat. Jó? Ez keresztény gyülekezett egyház, nem zúguló kórus. Nem egy uh, önsajnálati, egy piti party. Mi, mi, mi így, így hívjuk a angolul. Amikor összejövünk, jaj, de rossz napom volt, oh, nekem is rossz napom volt, és csak lenézünk, uh, hogy hívják ezt a küldő, uh, mi nézünk a saját küldünkre így, és sanálunk hogy jaj, de rossz nekem. Én nem akarom panaszkodni, az úr jó, de annyira rossz az életem, beteg vagyok, szegény vagyok, a főnököm utál engem, nem volt friss pékség ma, És gyülekezet nem, nem erre való. Ez nem igazi lelki közösség. Szerintem lehet uh, ezt kifigurázni többet, de mindig bajom van idővel. <gül> Ugye? Sokszor, sokszor csak kifigurázom, és már elfogy az időt. Uh, de meg egyet mondom. Keresztény uh, közösség nem, nem egy a... Uh, Nem egy katonaság. Szabályok. Mindenki egyforma. Egyforma egy ruhában jövünk. Egyforma beszédünk van. Együtt mozgunk. Bár a Biblia az tele van ilyen harci beszéde, katonai beszéde. Próbálom ezt kifejezni, hogy mi nem egy... keresztény közösség, a gyülekezet az nem egy um, nem egy gyár. <gül> mi nem Vágjunk pogácsakat itt. Ami egy forma. Mint a Fornettit. Mindegyiket egy forma. Ugye hat oldal vagy nyolc, nem tudom, darabig nem, nem ettem, de egy forma, mert egy mintával vágtak mindig. Gyülekezet nem ilyen. De milyen? Ha nem ilyen, akkor milyen. Készek vagytok? Mindenki szerintem azóta megtalált Jakab 5-13. Az első dolog, keresztény közösség vagy a gyülekezet az mindenkinek van. Jó? Ez nem egy luxus klub, ahol bizonyos emberek uh, szeparálva van. Tudod, hogy nem tudom, ha, ha nem szépen öltözöl, ha büdös vagy, ha másképpen gondolsz, akkor. Ez, ez nem, nem a helyed, nem. keressen közösség az mindenkinek van. Jakab 5.13 és 14 azt mondja, hogy szentved -e valaki közöttetek? Imádkozik. Öröme van-e valakinek? énekeljen dicséretét. Betege valaki közöttetek? És ebben látunk, hogy attól független hogy hogy vagy. Talán azt gondolod, hogy elég szent vagy, akkor ez a helyed. Talán azt gondolod, hogy nincs szükséged Jézusra, mert a te életed frankon megy, akkor ez a helyed. Talán azt gondolod, hogy nem vagy méltó Isten tiszteletbe jönni, mert olyan bűnös vagy, akkor ez a, ez a helyed. Talán azt gondolod, hogy nem vagyok elég okos, akkor csak nézzetek rám, <gül> és bátorítjátok fel. Ez a helyed, ez a helyed. Keresztény közösség mindenkinek van, attól független, hogy milyen vagy, hogyan, hogy vagy, akkor ez a helyed. Mindegy, hogy egy hegy tetőn vagy, vagy egy völgyben vagy. Jakab azt mondja, hogy megyünk Jézushez. Ha völgyben vagy, hogy imádkozik. Mondd el neki, mi a problémád. Ha tettünk vagy, akkor énekelj dicséretet neki. Áld meg őt. Szerintem Jakab Jakab tudja, hogy hogy Isten egy jó apuka, és ő, ő ad azt, ami, ami kell. Akkor Én tudom, hogy Jani, mindig bátorítanak titeket. Azokon a reggeleken, vasárnapi reggeleken, amikor legkevésbé érzed, hogy méltó vagy gyülekezetből jönni, akkor gyere. Fontos itt lenni. Mert ha itt vagy, akkor a közösségben vagyunk egymással, imádkozunk együtt, keresünk Istent. És Isten soha nem utasít el azokat, akik Őt keres. Szerintem egy jó, egy jó gyülekezetben található mindenféle embert. Szerintem valami szinten egy gyülekezet az egy kis szelet egy bizonyos városról, vagy egy város részről, vagy egy vidékről. És nagyon örülök, hogy itt... Korban mi nagyon vegyesek vagyunk. Vannak nyugdíjasok, vannak kisgyerekek, és mindenféle ember, aki közötte van. Szerintem ez egészséges. Egészséges ez. Uh, volt egy gyülekezet Chicago-ban, ahol nem, nem jártam rendszeresen, de néha uh, látogattam. Egy nagyon híres gyüli, ahol nem tudom, több ezeren járnak. Hihetetlen jó, a beszélő prédikátor van ott, Irwin Lutzernak hívják, és a Chicago belvárosában van ez a, ez a templom, ez a, ez a hely. De ha mész, körbenézel, és mindenkit, akit látsz, fehérbőrű, gazdag, és külvárosból bejöttek. <gül> de, de a templom az egy olyan helyen van, ahol szegények laknak, ó, fekete bűrűek, Mexikóiak laknak, de alig látod őket. Szerintem nem tudom, ez egy jó hely, jó hely, a tanítás nagyon jó, izgalmas hely látogatni, de, de ez egy, nem egy igazi keresztény közösség. Szerintem akik oda járnak vasárnap déltől, vasárnap, a következő vasárnap 10 óratól nincs kapcsolatuk. Ők csak oda mennek, mint egy konferencia központ, hallani egy jó prédikátort. indiana a, a, a gyülekezetünk, ahol a feleségemmel mi oda jártunk, az, az a neve, Broadway. Talán emlékezhetek páran, hogy a, a pásztorom Jason itt volt pár évvel ezelőtt. De emlékszem, amikor először mentem be abba a gyülekezetbe, az is belvárosban van. És uh, körülnéztem, és én láttam feketéket, láttam megszakoljakat, láttam férfiakat hosszú hája tetoválása, <gül> imádni Isten. Láttam a uh, lányokat, akinek um, nem tudom, egy kis bilincszerű izét volt a lábunkon, mert ők, ők uh, bűnösök voltak, és volt egy... Én nem is tudom, hogy, hogy kell mondani, de a rendőr az tudja, hogy hol vannak. Egy GPS-szerű izé. És, és ők is ott voltak. És voltak olyanok, akik gazdagnak néz ki, meg szegények, és ez egy nagyon izgalmas gyülekezet volt, mert lát, lehet látni mindenféle embert. Szerintem az, az, az egészséges. Mert, mert Jakab azt mondja, hogy bárhol. Bármilyen alapotban vagy a világban, keresztény közösség neked. Mindenkinek van. Második, második dolog, vagy magyarul így, ugye? Így. Másik dolog, amit Pál mondja, hogy a keresztény közösség az szándékos. Csak, csak nézd meg ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy uh, szenvedsz, imádkozz. Van, van egy reagálás. Határozni kell magadat. Van egy helyes reagálás. Szenvedsz, imádkozz. Örömed van, dicsérd Istent. Beteg vagy? És a 11. versnek a másik része azt mondja, hogy Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit. Azt mondja, hogy, hogy van egy helyes reagáls. Az az ember, aki betegan, hívjon meg a gyülekezet vezetőit hozzá, hogy imádkozzanak érte. A gyülekezeti keresztén közösség az nem egy klub, nincs tagság, inkább van egy szövetség. Egy mely szent kapcsolat van köztünk. És Jakab azt mondja, hogy, hogy mi részt veszünk abban. Szándékos ez, ez, a, ez a kapcsolat. Tudom, hogy mi sokszor úgy élünk az életünket, hogy hát, ezek a barátom, mert csak valahogyan lettek a barátaim. Úgy, mint a családom. Ugye? Mi nem választottunk a családunkat, de családunk lett. Sokszor így vagyunk a barátainkkal, hogy ah, nem választottam ezeket a barátokat, de csak valahogyan lettek. De azt mondja, hogy gyülekezetben ne hanyagoljunk ezt. Ne csak várjunk, hogy valaki más kezdeményez. Ne, ne csak várjunk, hogy ez atoma, automatikusan fog történni. Mert a testünk miatt, a világ nyomás miatt mi fogunk inkább. Elmenni egymástól, nem felétek. És Jakob azt mondja, hogy ne, részt veszünk ezzel. Szándékos, imádkozzatok egymásért. imádjuk együtt Istent. Ha beteg vagy, hívjatok a vezetőket hozzád. És ha vezető vagy, menjél. Ez egy szent, szent szövetséges kapcsolat. Keresztény közösség nem csak automatikusan fog Történi. Mi elkötelezünk magunkat egymás felé, mint egy szövetség. Szövetség az, az nem igazán szerződés. Szövetség az, szerintem a legnyilvánvalóbb szövetség, amit tapasztalunk az életben, az, az a házasság. Nincs kényszer benne, és szabad akarattal mi döntsünk, hogy... Feleségül veszem ezt a lányt. És elhatározom magam, hogy amíg nem halok. Érted? Az egy, az egy szövetség. Persze, mindig van egy, egy hátsó ajtó, mindig van egy ki, kiút, mindig lehet feladni. De ezek a szövetségek szentek, és Isten akarja, hogy maradjunk benne. És szerintem a, a, a gyülekezetben hasonló, hasonló szövetséges kapcsolataink vannak. Ez nem olyan kapcsolat, mint egy eloldó művész és egy közösség. <gül> Gyertek, hagyj énekeljem nektek, és tegyetek be a pénzt a, a dobozban. Ez nem jó. Nem, az egy, egy kapcsolat, egy szövetséges kapcsolat. Szükségünk egymásra. Szándigos, szándikos kéne lenni a keresztény a dolog, amit Jakab mondja, hogy keresztény közösség Jézusról szól. Ő központban van. Sokszor, mint, a, mint a pásztorok, keresztény vezetők, könnyen te, könnyű tenni az emberek a központban. Mi itt vagyunk szolgálni emberek felé, akkor Mire van szükség egy ember, akkor mi azt szolgáljunk fel. Szükségünk van kávé reggel, akkor veszünk egy kávégépet. Szükségünk van egy gyerekszolgálat, akkor szervezünk gyerekszolgálatot. De igazi keresztény közösség, egy igazi gyülekezet központjában van egy szék, egy ülés, egy trón. És Jézus ül rajta. És azt látunk ezekkel a... a, a a szavak, szavakkal, amit Jakab használ a 13. és 14. versben, hogy imádkozunk, ki kihez imádkozunk, ha, ha nem Istenhez, ugye? Énekei dicséretét. Kit dicsőítenénk, ha, ha, nem, ha nem az örök Isten, ha nem, ha nem az élő Istent? És a 14. versben azt mondja, hogy az a betegember hívjon meg a vezetőket, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajal az Úr nevében. Szerintem ez kifejezi az egészet, az Úr nevében. Ez nem egy varázsló szó, az Úr nevében Amen. A kislányom már kezd imádkozni. És, és főleg azokat az ismételt dolgokat már jól tudja, hogy drága atyám, Jézus nevében ámen, azokat már megvan neki, mert és sokszor, de ezek nem varázsló szavakat. Jézus nevében azzal kifejezünk, hogy ő király, az ő akarata szerint, ha ő akarja, legyen így, nem az én akaratom, az ővé, az ő hatalommal kérünk, Nem kérünk az Atyától az én nevemben, én, mint Golgotha, Tatabányi lelki pásztor, drága Atyám, add meg nekem ezt. Ne, az, az nincs hatalmam. Érted? De Jézusnak van hatalma. Azért kérünk az ő nevében. Ő a középpontban van. Mi lehajunk a fejünket ő előtte, mi leborjunk ő előtte. A térdünk. Ő előtte, mert ő a középpontban. Talán mondom a kis gónuszt, kis mielőtt tovább megyünk. Azt mondja, hogy a, a valaki beteg, betege valaki közöttetek, hívása magához a gyülekezet. Gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olaja az Úr nevében. Csak a, pár szót mondom már ezzel az, az olajkenéssel, mielőtt tovább megyünk. Uh, sokat olvastam erről ezen, ezen a héten. Mert én olyan, olyan irányzatban nőttem fel, ahol nem nagyon kenjék föl senkit olaja, Uh, Gógotában mi szoktunk csinálni, ha valaki kér, de nem, nem egy nagy hangsúlyt befektünk ezzel. De, de tudom, hogy vannak olyan uh, egyházak, vagy keresztény irányzat, hol nagy hangsúly van benne. Olyan, mint uh, bemerítkezés. Olyan, olyan fontos. Uh, és romai katolikusokkal látunk egy másik... Uh, Értelmezés, hogy igazán ez az utolsó kenet, ezekből, ezekből a versekből szedjék fel ezeket a dolgokat. És lehet ezt a verset sokféleképpen magyarázni, vagy megértelmezni, de szerintem nem az utolsó kenetról beszél itt, <gül> Azzal, azért mondom ezt, mert van egy elvárás ebben a versekben, hogy, hogy ez az ember... Gyógyulni fog. Érted, hogy mi nem, nem körbe megyünk, ha valaki éppen halályágyon van, és teszünk rá orrat, mert ez az utolsó kenet, hogy készítsünk őt a halára, vagy, vagy ha csináljunk, akkor nem csináljunk ezek, ezek, ezek a versek miatt. Ezeket a versek azt mondja, hogy nem, ha valaki beteg, vezetők imádkoznak érte, tegyünk rá olajat, hogy gyógyuljon. Hogy legyen, hogy kifejezünk a hitünket azzal, hogy Isten az, aki egyed, egyedül tud gyógyítani egy embert. Van, van egy olyan um, magyarázata, hogy ez, a, ez az olaj, az olyan, mint a, a, nem tudom a a testkrém, tehát ez olyan, mint szappan. Ha beteg vagy, és már hosszú ideig egy ágyon vagy, és nem nem nem zuhanyoztál, akkor Jag Jakab azt mondja, hogy hívjátok meg metett meg a Balást, és fölöltjél egyet előtte, és, és tegyél rá krémet testedre, de De... Szerintem egy normál olvasást nem, nem engedi, engedélyezi meg ezt. Vannak olyanok, akik mondják, hogy ez az olaj, az, az gyógyszert jelent. Hogy nagyjából gyakorlatilag azt mondja, hogy ha beteg vagy, hívjátok meg a vezetőket, és, és menjél az, az orvoshoz. Vedd meg az orvoságot, és, és vedd meg. És, és így fogsz gyógyulni. Mert az olaj sok... Sok ilyen orvossági, uh, régen so, sokat használtak, az, uh, mint, mint orvosság. De, de kíváncsi vagyok, hogy miért kell, miért kell a gyülekezet vezetőit. Érted? Talán Jakab kellett volna mondani, hogy ha beteg vagy, hívd meg a dokit, és csináld, amit mond. Nem. Szerintem ez, az olaj az egy szim, szimbolikus dolog. Nincs varázslat az olajban. Nincs. Olaj, csak olaj. Ugyanúgy, mint a víz, amiben be, bemerítkezünk. Csak víz. Az nem, nem ad üdvösséget. Az egy szimbolikus dolog. Szerintem az olaj, amivel kenjünk fel valakit, az szimbolikus. Mire van szimbolikus? Istennek az elfogadása. Ha emlékszünk királyokat, ők, Őket bekentik olaja, hogy szimbolizáljon, hogy Isten elfogadta a királyságukat. Még tudom, hogy Jézus, a Krisztus, a Krisztus szó, egy görög szó, ami azt jelenti, hogy a felkent. Tudom, hogy a, a szó itt az egy másik görög szó, hogy felkenésre, de, de hasonló értelmezése van. és Márk, 6. 13 ban láttunk a, a példát ebben. Ott olvasunk, hogy Jézus is a tanítványai hirdetek az evangéliumot, gyógyítottak embereket, kenték föl embereket olajal, és kiűzték démonokat. Látunk, hogy ott van egy példa a szolgálatra. Mi nem értünk mindent, ami mögötte van, de mi tudunk, hogy az olaj, az, kép, az szimbolikum. Nincs benne erő. Az erő Istenben van. Az olaj csak mutatja, hogy, hogy, hogy Isten elfogadja ezt az embert. Olajt rátenni valakire, az egy, az egy hitnek a kifejez, kifejezése És uh, talán sokat többet tudtam volna erről beszélni, de talán az az bőven elég, mert nem akarom ott ragadni. De hadd mondjam, ha valaki beteg, és akar, hogy, hogy a vezetők érted imátkozon és, és kenyer el olajt, nyugodtan szóljál. Van olaj. Az irodában van ma, de, de előrohozom. És imádkozunk, érted? Jó, az a harnik volt, ugye? Az első az volt, hogy keresztény közösség mindenkinek van, a másik, hogy szándékos, Nem véletlenül szerűen történik, nem, szándékos. Most látunk, hogy Jézusról szól, ő a közöp, középpontban van. A negyedik az, hogy, hogy a keresztény közösség hatékony, vagy eredményes, vagy, vagy effektív, működik. Működik. Hadd olvasom a 15. és 16. verset. Azt mondja, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegít őt, sőt, ha bűnt követ, követett is el, bocsánatot nyer. Valjátok meg azért egymást, egymásnak bűneitek, bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És nézd meg a szavakat, amit Jakab használ. Azt, ma, azt használj a szabadság. Megszabadítja. Szab... <gül> meg szabadság. A Bocsánatot nyer. Azt mondja, hogy gyógyulás. Használja ezt a szót, hogy erő. És, és hogy olyan képet kapunk a keresztény közösségben, hogy, hogy ez nem egy gyenge dolog. Az nem egy, nem egy olyan dolog, ami ne, nem változhat az életünket. Nem. Erő van benne. Mert Jézusról szól. És egy igazi, egészséges keresztény közösség Ilyen lesz. Mi kéne tapasztalni szabadságot itt. Hogy itt tudunk lenni úgy, ahogy Isten teremtette minket. Nem kell szorongás alatt élni. Nem kell eljönni elnyomással, hogy jaj, mit fognak mondani a ruhámért. Vagy mit fognak mondani, ha mondom nektek, hogy mit csináltam tegnap este. Nem. Van egy szabadság itt. És különösen, ha, ha valaki elnyomás alatt van, egy gonosz elnyomás alatt van, hol máshol a szabadságot, ha nem a gyülekezetben, Isten jelenlétében? megbocsátást nyer, az is, egy, az is egy kifizhetetlen dolog, ugye? Egy tiszta lelki ismeret. Nem lehet kapni máshol. tesco se, ugye? De nincs egy olyan tanfolyam, vagy egy egyetem, ahol lehet megtanulni, hogy kell tisztítani a lelki ismeretedet. Nem, csak egy helyen van. Jézusnél van. És, és a, a közösség közösségben tapasztalunk ezt. Meg a gyógyulás, meg az erő, meg sok mindent mond itt Jakab. Egy dolgot, amit szerenek uh, hangsúlyozni itt, ez a szabadulás és a borcsánatot nyer, vagy a, a meggyógyulás és a... Nem, a szabadulás és a borcsánatot nyer. Ezek külön dolgok. Jakab azt nem mondja, hogy... hogy... Um, hogy meg bűneiteket, Isten megbocsájt teget, és utána szabadságot nyer. Nem, azt mondja, hogy a szenvedsz, Isten felsegít, és szabadítást hoz neked. És utána azt mondja, hogy és ha, bűnel kapcsolatos ez a, ez a szenvedés. Mert nem minden szenvedés specifikus, különös bűnhez kapcsolódik. De ha van, akkor megbocsánatot nyer. Szerintem az nagyon fontos, mert mi sokszor megvérünk egymást, mint keresztények, hogy azért szendvetsz, mert nézd azt a bűnt az életedben. Olyanak vagyunk, mint a jó barátai, ugye? De de Jakob azt mondja, hogy ne, ezek igazán néha van kapcsolat. Pál is mondja, van, néha van kapcsolat. Első Korintus 11-ben azt mondja, hogy az úrvocsáról. Azért, aki méltatlanul eszi uh, az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyerből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. És figyeljetek, azért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és azért halnak meg számosan. Na, az, az, egy, az egy érdekes vers, ugye? Pál mondja, hogy néha van kapcsolat. Jakab is mondja, hogy néha van kapcsolat a különös bűnünk és a betegségek miatt. De nem feltétlenül mindig így van. Jakab azt mondja, hogy a szenvedsz, az Úr felsegít, és ha a bűnt követél, akkor megbocsájt. Az jó hír, nem? Az jó hír. A lényeg az, hogy Isten az, aki kegyemes, Isten az, aki tud felsegít, felsegíteni minket ezekből a dolgokból. A mi keresztény közösség kéne életadó lenni egymásnak. Hatékony kéne lenni, eredményes kéne lenni. És mi is a esetünkben az elmúlt 5-6 év alatt mi látunk számtalan gyógyulásokat, szabdulásokat. Nem szoktunk nagyon hirdetni ezeket, mert igazán ez nem a lényeg. A lényeg az, hogy Jézus itt van, és hallgatunk rád. Ő az, aki tud segíteni minket. Öt, ötödik dolog, amit... Jakab mondja, hogy őszintén, 16. vers azt mondja, hogy valljátok meg azért egymásnak bűnejeteket, és imádkozzatok egymásért. Nincs szükség maszkot hordani, amikor gyűlökezetbe jössz. Nyugodtan beszéltek a pukásokról, bűnötökről. Ez egy hely, ez egy biztonságos hely, ahol szeretünk egymást, és imádkozunk egymásért. Bár azt mondom, hogy, hogy, hogy csak oldj meg a szíveteket. Talán nem minden bűn mindenkinek való. Tudod, nem, nem fontos jönni, és mindenkinek eltárolni mindent. Én emlékszem, hogy egyszer a bibliiskolás voltam, és a lakotásnak én mondtam, amit akkor volt a leg, durvább dolgot, mit csináltam az éltemben. És emlékszem hogy nevetett. És én befalasztam. Tud, akkor ha akkor én nem megoszom ilyeneket senkivel mostantól. Ítéld meg a helyzeteket. Ha tehered van a bűnöd miatt, nyugodtan valljátok meg egymásnak. De, de, de nem mindenkinek. Jó? Találd egy olyan embert, aki bizalmasan tud segíteni neked, érted imádkozni. Jó? Nem mindenkinek van. A, a szó, hogy valljátok, vallani, azt jelenti, hogy egy, együtt érteni. Nincs egy rituálé, hogy tudod, ezeket a szavakat kell mondani, ez a vallás. Nem. Vallás, csak egyet érteni. Ki, kivel egyet értünk? Istenel. Az ő igével. Mi mondjuk, hogy igen, az ige azt mondja, hogy ez héten ezt tettem. A Biblia azt mondja, hogy ezt kellett volna csinálni, de nem csináltam. Ez bűn. Ez, ez, ez a valás. Mi egyet értünk Istenel. És a bűn, mit jelent bűn? Az egy szép szó, amit használunk, de talán nem sokszor adunk definíciót. Képzeljétek el egy, egy iasz és ott van a céltábla. A bűnszó azt jelenti, hogy mellé megy. Ott van a cél, és annyi épp, hogy ment. Vagy talán nem messze tőle. De a lényeg az, hogy mellé ment. Talán jó volt a szándék, jó volt a technika, jó volt a, az irány, de nem, nem kapott a céltáblát. És tudnod kell, hogy ez a céltáblát Isten tette ott. <gül> és nagyon messze, és nagyon kicsi, mert az ő mérce tökéletesség. És bár, bármennyire jó vagyunk, bármennyire igyekszünk, akkor mi nem, mi nem fogunk célt lőni. És azért lehet mondani, hogy mindenkinek bűnös, hogy Pál írja, hogy mindenki védkezett, mindenkinek van szüksége kegyelemre, És mindegy, hogy jó volt a szándékod, mindegy, hogy, mind, tudod, hogy mennyire jó volt a technikai részed, az, az igazság, hogy valami szinten csak bűnösök vagyunk. Én sokszor én tudom, hogy jót tettem, de, de nem jó hozzáállásával. És utána én elfogadtam a dicséretet. <gül> És És ilyenek vagyunk, mint emberek, ugye? Mi igyekszünk, és az a cél, az túl messze, túl kicsi, alig lehet látni. És azért szükségünk van Isten kegyelmére. Jakab azt mondja, hogy egyet értsünk Istenel ezzel, hogy nem vagyunk tökéletesek. De pont fordítva vagyunk sokszor néha. Ugye, gyűlökezetben jövünk, jó reggelt testvérem, és a legszebb szavakat használunk, a legszebb ruhát vettünk föl, gyakoroltunk mosolyogni mielőtt jöttünk, és igazán nem vagyunk összintén egymással. De Jakab azt mondja, hogy összintén kell lenni. És tudjatok, hogy nagy szabadság van azoknak, akik vallanak meg a bűnöket egymásnak. Mert ha van valami, ott a sötétségben, itt a fejedben, és emlékszel, hogy tetted, vagy nem tetted, valami rosszat, és szégyent érzed, tudod, kit használja azt? Az ellenségünk, sátán, démonok használják ezt, Vádolni téged. De amit mondasz valaki másnak, képzel, milyen, milyen bunkó voltam. Képzel, hogy vitatkoztam jelentéktelen dolgról a feleségemmel, és bántottam, hogy ha ezt vajunk meg, akkor sátántól elveszi az erét ezzel, ezzel kapcsolatosan. Érted? Ő nem tud felhasználni erővel ellened. Mert, mert vállalt, vállalt, megvalódtad, és, és, és volt bátorítás a hogy Isten megbocsájtott neked emiatt. Akkor fontos, fontos összintén lenni egymással. Hatodik, hatodik pont. Hétről szól a keresztény közösség. 17 és 10 Itt van egy, egy példa az imádkozásról. Ilés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső földön három évig és hat hónapig, aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Sokszor a kezét tehetségről szól, vagy ajándíkokról szól. Mi, mi körbe gyűlünk tehetséges, vagy ajándékozott embereket. De Jakab azt mondja, hogy nem, igazán hitról szól. Illés egy olyan ember volt, mint mi. Nem egy nagyon szupersztár volt, nem egy rockstár volt, nem egy hős volt, nem. Egy, egy olyan ember volt, mint mi. De imádkozott, és nem esett az eső három és fél évig. És utána imádkozott, és szakadt az eső. Összejönni a keresztény közösségben az egy hitünknek a gyakolását, az egy hitünknek az edzését. A, hit nekünk, a hitünknek a, a kifejezés, és ez helyes hitről szól. Hit nélkül nem lehet tetszüleni Istennek, a Biblió azt mondja. És talán nagyon bolonnak tűnik elkötelezni magadat más vesztes <gül> veszteseknek, és egy szövetséges kapcsolatban lenni velük, és hallgatni rájuk, és vallani meg a bűnötek egymásnak. Talán ez bolonnak tűnik, de az is bolond volt, amit illés csinált, nem? Isten, ne esen ne három és fél évig. Hite volt. Nekünk is hittünk kell. Gyakorulni kell a hitünk, amikor összülvünk. Amikor um, ja, hitró szó. Hetedik! Hetedik! Csak még kettő van, jó? De mi fogunk befejezni ezt. Hetedik pont, tizenkilencedik vers, azt mondja, hogy testvéreim, ha valaki közöttetek eltéve, teve, eltévejedik az igazságtól, Igazságról szól. Keresztény közösség igazságban alapszik. Nem emberek véleményekről. Nem ízlésekről, nem trendekről. Nem igazságról. És ez az igazság az, az ami levon írva a Bibliában, az Evangélium. Történelmi dolgokat, mi történt, hogy Jézus jött, volt egy kereszt, volt egy üres sír, a szent lélek az, az jött, az egyház meglett, voltak Isten által, szent lélek által vezetett emberek, akik leírtak, teológiát nekünk, ami, ami igaz, hasznos. Ez, ez, ez a mérce. Ez a mérce a keresztény közösségnek. Az igazság. És tovább megyünk ezekkel a versekkel. Testvérém, ha valaki közöttetek te, te, eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, Tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst, a tévejegés útjáról megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ez az Evangélium, és igazán ez a nyolcadik pont. Keresztén közösség az Evangéliumról szól. Mit jelent Evangélium? Az jó hír. Jó hír. Nem rossz hírról szól. Jó hír! Mi nézünk ki Jézust, ő volt a, a, a, a, a, a valódi evangélista. Ő mennyben volt, dicsőségben volt, szeparálva a teremtésétől, mert bűnösök voltunk. Ő nem ott maradt, nem várta el, hogy felmegyünk hozzá valahogyan, hogy, hogy, hogy rendbe rakjunk az életünket is. Megérdemeljünk a ment. Nem, ő lejött, ő olyané vált, mint mi. Ő olyan élet, mint mi. Egy ember szenvedett a mi bűnénk miatt. Hirdete az evangéliumot, nem csak szavakat, de az egész élete. Ez a, ez, a, ez a példakép nekünk. Jakab azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik innen el te te mennek el. <gül> Vagy vagy teológiailag, vannak olyan emberek, akik kezdnek a hamis evangéliumot elhinni. És, és néha mi oda kell menni hozzájuk, hogy, hogy néz meg ezeket a verseket. Úgy néz ki, hogy valaki becsapott tégen. Vannak olyan emberek, a testi vágyak miatt, ők elmennek gyűlítől, elmennek a keresztény közösségtől, mert jobban szeretik a világot. És Jakob azt mondja, hogy ha valaki tud megteríteni őt, ha valaki tud visszahozni, akkor, akkor megmenti az életét. Van egy áldás ebben. Ez jó hír, nem? Megmentést, üdvösség, halától, az komoly feltét, ugye? De, de Jézus azt, vagy Jakab azt mondja, hogy, hogy hogy csináljunk ezt. Ez az evangélium. Hogy Jézus jött, értünk, akkor mi is törödünk azokkal, akik elmennek tőlünk. És a, hadd mondjam ezt a dolgot. Azt mondja, hogy Ha valaki közöttetek, ha valaki, az a szó az csak azt jelent, hogy valaki, <gül> egy ember, és megtéríti valaki, az a szó valaki, az is azt jelenti, hogy valaki. <gül> Képzeljétek el. Megtéríteni azokat, az, az nem, nem csak a pásztor munkája, nem csak a véneknek a munkája, az mindenkinek a munkája. Valaki azt mondja, hogy Hogy, hogy ez mindenkinek, minden kereszténynek a feladata, hogy keressen föl mindenkit, hogy üdvözőjének meg. És ott van nyolc dolog a keresztény közösségről, amit Jakab mond nekünk. Talán másképpen lehet nézni ezeket a verseket. Talán, uh, talán tudtam, nem tudom, egy Egy olyan tanítást hozni, ami az imádkozásról szólt. Mert sok, sok van benne az imádkozásról. Vagy a lelki gondozásról szól, mert ott vannak a vének, és mennek, és imádkoznak egymásért. De úgy láttam, hogy, hogy sok mindent Jakab nekünk igazi, lelki, keresztény közösségről ezek, ezekkel a versekel, amit tanulnunk kell. Tanulunk kell, mert mi nem akarunk klub lenni, ugye? Mi nem akarunk csak ember véleményekről foglalkozni. Mi nem akarunk ideglenes dolgot csinálni. Nem, mi, mi akarunk Isten dicsőségéért tevékedni, hogy egy olyan közösség legyen itt köztünk, ami valódi, ami összintén, ami szándikos, ami igazságos, ami evangéliumi, teli, ami jó hír, ugye? Ne, nem, nem vágytak ezt? Én igen. Én nem akarom egy olyan gyülekezetbe járni, főleg pásztor lenni, ahol visszálkodás van, zugolódás van, ahol a maszkot kell hordni, ahol, ja, ahol egy emberról szól, Szóval remélem, hogy Jakab levele szót hozzátok ezen a nyáron. Nagyon praktikus, nagyon izgalmas. És uh, nekem különösen izgalmas volt csak belemászni az ő fében, az ő tapasztalatában, hogy ez, ez a Jakab játszott a bátyával gyerekkorában Jézus, és, és megosztotta kenyeret. Talán együtt dolgoztak József műhében együtt. És ez a Jakab látta Jézust szolgálni emberekkel. de nem ér, egyet értette minden el, nem, nem, nem értette meg mindent, amit tett, és mindent, amit mondott. De amikor látta a feltámadott Jézust, akkor borult előtte. Hit benne. És töltötte az életenek a, a hát lévő részét, hogy hirdesen az evangéliumot, hogy építsen föl egy szent templomot, az egyházát. Szerintem izgalmas, izgalmas. És ma, ami fogunk a úrvacsorát venni, nem tudom, mindig, mindig van esély, hogy, hogy egy, egy ilyen, ilyen kis gyűlökezetben van egy-két ember, akit abszolút nem is ismeri az úrat. Nem kell várni holnapra, vagy jövő hétre, ma lehet a hitet betenni. Ma lehet bízni az életedet. Jézusban, az ő kezében. Megbízható keze van. Ő meg tud minden bűntől. És ha az te, csináld meg. És gyere, és, és vedd a pászkát, vedd a poharat, és ünnepeld az vacsorát. Mi ezt csináljunk, mert Jézus azt mondta, hogy ahogy összejöttök, csináljátok meg. A kenyer az, az én, Jézus mondva, ez az, az én testem, ami össze volt törve neked. A pohár az én vérem, amit kiöntöttem neked. És ahogy jövünk, mi nem jövünk, mint egy furcsa szertartás, mi jövünk, Nem jövünk a ostromokkal, tudod, hogy jaj, mély kuppa, mély kupa, mély maximum kupa, ugye? Mi jövünk örömmel. Jaj, de jó, van egy Isten, aki engem szeret, és ezt csinált, én értem. Hála Istenek! Jézus, áldott legyen a te neved. Áldott legyen a te neved. Nincs üdvösség más név alatt. Csak Jézus név alatt van üdvőség. Akkor szeretnék kérni, Balázs tudná két kéze körülmenni, ahogy énekeljünk egy dalt, és uh, tartsatok meg.